qem alhamdulillahirabbil alamin wa afdalus salati wa tamamut taslim ala khairi khalqi allah ajmain nabina muhammedu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin allahun mehdur falendrojm do vetim per tin dim do fane kërkojm dashal lavdata dhe bekimet allah qofshe me muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij shokut dha gjithat ata qe ndihen kat rrug deri ditn e fund te ksa i vota Të ndrëllëzër, nësuam në takimin e kaluar një brengë e cila vazhdimisht është qëtësën të kabinë, radja Allahu ta'ala anhu, dhe e cila përbënd të brengën kryesore dhe më të madhët të ti në tërkët në gjari që i kështë të ndodër. Në përkunder problemeve dhe nga rkesave që i ashka këton të bojkoti dhe shkëputja nga shëqëria, Kabi të gjitha i përbalënte, përbalë frikës se si do t'ishte përfundimi i ti Onda i kështë frikë se po vdes pejgamberi sallallahu a sellem Dhe do të mbetit kështut kabi i shkëputën nga shëqëria Apo do të vdes vetë kabi dhe do të mbetit pa i afalë gjenazën pejgamberi sallallahu a sellem Dhe kime thunë se nga shenet e pjekurisën një një një nju Dhe kuptimit të dritë kësaj feje është edhe Bërëngosja ti Për epilogun përfundimtar të jetë së ti A do të përfundon më të mirë A po të jetë në ryshe Dhe Në këtë brengë dhe në këtë të lashe Allahu Gjellewala Ca këtoj që të merë fund Së prova Dhe të merë fund Tërkjo që gjau Dhe ka bitash në përshkuan Momentit e para Të rrugdaljës dhe të zjidhës i eqë nga Allahu Jalla Jalalu ndë i kabë rrëdi Allahu qër përshhuan këtë situat thëtë kështoh fa nzëllë Allahu të ubetëhu ala nëbijhë sallallahu a sallam hina beqia thulutu lejlil e khir o rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, sallam indë ummi sallama e zbritja Allahu pëndimin tonë bi peigamberin sallallahu alaihi wasallam në pjesën e 30-të natës duke qenë i dërguari tek Umm Salama te gruaja e tij thohet Kaabi radhiyallahu ta'ala anhu wa kanat ummu salama muhsinatan fi sh'an ma'niyatan fi amri do Umm Salama ishte tejet bemirse do thot Në raport me këtë që më ka ndodhur Dhe e preukupon të, të qështja i me vazhdimisht Umi Selema preukupuhaj me problemin e Ka'bit Radiallahu ta'ala anhu Fe kale Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam Dhe i dirbuari aleyhi sallatu osallam i tha umi Selemas Ja umme Selema ti be ala Ka'bin U pranua pendimi i Ka'bit Allahu Gjellewali ha kapranu bendimin ka'bet Kalët atër unë musallemen këtë rast Kërë nëgjej këtë rast Kërë nëgjej këtë myrë dhe këtë si areq Tha Efela ursilu i lehi fe u bashira A të dërgoj diken tash në otën që ta përgëzën ka'bin Dërsa i dërguari salasë më përgjeg i dhenë Jehtime kumun nasu Fe jam në unë kumun naume sa i rëlejl Nese këtë e bëntash Do të vërshoj njerëzit Nga gjithë thë anë të medines Për këtë lajmë të gzushun Dhe do të ju pengon Nga pushimin pjesë në betër të natës Prandaj e mirë kuptoj këtë u mësëlleme Dhe pejgamberi Salasallem kur dorin gjemin me falë Sabahun Në namaz të Sabahut I përgzëj muslimanat Me të u bën Me pëndimin që Zotë Gjellewala në e përnajneve Dhe pëndimin e kabit dhe dhe dëtë personëve tjere Kjo është e pjesë a hyrëse E pjesës e fundit të nërdozër të këti rasti Dhe jemi në pjesë në fundit të regjimit e kabit Këta është me fillon të ndryshon situata Dhe kjo ndryshim është shumë interesant Si kurse krejt në gjarja si është zhvilluar Edhe vetë ndryshimi i gjendis në medinë është shumë interesant Gjë një gjendje bojkoti dhe shkputje, një gjendje gëzimi dhe dhe dhe, dhe, dhe, dhe gëzimi dhe, dhe dhe disponimi i çuditshëm. Si është e mundur që këta njerëz do të thotë në çfarë mënyre të, të menaxhojnë me disponimin e tyre? Si është e mundur që këta njerëz në çfarë mënyre do të thotë bashkëndjejnë me njëri tjetrin për gjitha ato që kalon diku shpëtyre? Andaj sigurisht se kemi sek Problemi i kabit është problem individual i tyre Nuk është problem shoqëror Shoqëria ndërmori masën e tyre Por nuk është problem shoqënia Problemi është në anën e këtu e tre personave I Po ata e ndinin problemin bashkërësht E ndinin problemin bashkërësht A ne shikoja këtë shprejhje të pegamërës omë Dhenë këtë përgjigjetën uh, umë i selëmes Në që se tashën këtë pjesë të natës i përgëzë njerëzit Vërshojnë njërën nga gjithandë. Pëse vërshojnë? Në pjesë në tretë natës. Po të i bje, si këmë uqunë njërën në tretë natës. Këse vërsishtë si këra pjesë e tretë natës, po vo, vënë natër shumë të braktisin gjumin, të braktisin pushimin, të gjitha dhe të vërshojnë, të mbushen rrugë të Medines me njërës po thuaj së është feste madhe. Për thua e se për morë një lajmë shumë të madhë dhe të gëzushëm për ta. Dëse lajmë i kërëtë përnë të me, kamin. Dhe me dy persona, aty në Allahua prajnë të ubën. Piesa e mbedu së kërështë e këtë problem. Mi pashrikoj këtë, subhanë Allah, këtë, këtë uh, solidaritet, këtë bashkëmë të ndërshatë me zvejtë e ku gëzimi i njerit është er gëzim për të gjithë. Dhe piklimi i njerit është er piklim për të gjithë. Dhe Sikur se ka thëmë për përgjës e dilu ahit Sikur se një trup I dhe është te ka minhu undhun Te da'a lehu sairul adai bis sahri ul humma Mëndin kur një pjesë Një gjumtyr në trup dham Të gjitha pjesë të mbetura Për frie në pagjumësi dhe dhimje Dhe këmën është me dhimë veshe Apo dhomi Apo koka, apo dora Dhe vetëm kjo pjesë të dham e, pajon, e me të pagjumë Pjesë e mbetur me konjumë Në kështë së mbojmë A ka mundësi kështë të një me qenë? E pa mundëshme është? Ase flan i tërë të rupi Ase i tërë i mbetet në I zhjuar Së ka mundësi me kënë Mes kësa dhe mes asaj Gjujës më flanë E gjujës më është E zhjuar Andaj Kështë të pejganbëriti sësërëm Kështë i dhe shambullën e Me simtarëve Që janë sikur së një trupë Kura ta janë, bashkuar, kura ta janë, unik, kura ta janë të bashkuar të lidhur ngushtë me vetë që e do një tjetër, e respektojnë një tjetër, dhe gjithashtu i ndihmojnë njëri tjetrin dhe e ndin sprovën e njëritetit bashkërisht. Edhai që e ka kapëluar sprova, edhai që s'e ka kapur sprova, edhai ka kapur ndonjë sprovë pjesërisht që ta bashkëndejnë sprovën në vllaut të tij musliman. Dhe shikoj ato muslimët që nai dha pejgamberi sa muslimanë që asnjë si tropë janë do të, të lidhur e bashkëndejnë dhimbjen e këto merat. Nuk është vetëm mësimet teorike, por ja praktikisht këta burra dëshmojnë se këtu e kanë dihet njëri tjetrin dhe kanë, do të thotë, ë, prjetuar lidhën me me njëri me njëri tjetrin. Dhe për këtë kemi thënë disa rësa, është shumë e rëndësishme të ruajmë gjithmonë, të ruajmë gjithmonë ë, pranë, pranë vetes, takimi gjithmonë para syh shërirë esahabeve të pejgamberit s.a.w këta bura të mëdhej, këtu gradë të dëvëshme, të ndershme, të sërët me të vërtit, ato mësime që i shpërndante teorikisht për oselen, i gamberi së sëllëm, i gjendë të zbërthyra praktikisht në shëqenët june. Për në shumë rëndy që një, t'i njëjmë sahabët, të flasim për ta, ga se janë motiv, janë inkurajim, dhe janë gjithashtu mosër dhe model praktik për njëve në mësime që nëjë, Shpalli Allah Gjallahu Ala Qoftë në Korana Po qoftë në hadithin e Pegamberit Salallahu Alaihi Wasallam E dyta që Mund të dzirim nga kjo është Qëka e kohën e taubës Taubëja zbriti në, në pjesën e tretë të natës Në pjesën e tretë të natës Dhe pasat përmenet pjesën e tretë të natës Neve në asociën në në qka, në ebët në, në qka kumtu Qka është pjesën e tretë të natës Për neve është një kohë kur Zbr Falja Allah, të zbret mshirja Allah, të zbret Allah, Gjellewala është kohë kur besimtarët e dheva që më tashmë janë të zgjuar që të falja namaz në na file, namaz nate, për hirtë Allah të zonë që në për Dhe përthuaj se simbolika e kësaj që të zbret të u bëja pëndimi, kjo mirësi, kjo mirës dhe modë përtaj në këtë pjesë të natës përthuaj se është në gusht e ndërlidur me gjendë në ty në këtë pjesë të natës Në po maherët, se Peygamberi S.A.S. i tha, edhe grave shkëpot një një kohë për tynë aftër. Dhe kërë shëruam a thua valë, pëse ndodhë i kja ishte ndërlidrë me për kushtime të një, që tashme tjenë në kulmine, angazhimit dhe preokupimit për të afalë Allah Gjallahu Ala. Dhe njerët me këtë citatë, me këto nga rkesa, tashme të shkëpotur edhe nga gratë të tynë, në gat pjesë të natës, çfaru mëmër më ne bëjnë. Janë normal maz me siguri. Ka bi radhiyallahu taala në nëse ka qenë seccde, ai tjetri nëse ka qenë në ruku, ai tjetri nëse ka qenë në këmbë. Os ka qenë të zgjuar dhe duke pritur me përkushtim dhe adhurim të zvrat. Mirësia, Allahu xhallahu ta zvrret, mersi Allahu xhallahu taala. Dhe kjo është një një mësim të ndërluajsë në kohrat në kurrat kur zbret xhira Allahu. Të në kura të kusht falja e Allahut, në kura të mundësia me fituar shpërbimi është shumë më madh se në kura të tjera, nuk duhet besimtarin këto kura me gjithë gaflet, me gjithë hutuar, të bitur, me gjithë gjum për tut të kura me gjithë të zgjuar të përgatitur që të vjel mirësitë të Allahu xhalleu ala. E sard dut për shembull vjen në një ditë ku ka ose nji ko e caktuar ku pejgamberi sa osëm ka para lemë nuk u arsë këtu për shembull kush e bën këtë punë, ose kur gjeni këtë gjendje e kështu më radhë, merë shumërime të shumë, të e të shumë fërsh të e kështu më radhë, dhe shumërime se njerëzë asë nuk e dinë kur i bljena e ko, e lërëmë që të kenë dhe një plan se si të të presim atë atë ko. Njerëzë e zhuar, njerëzë e manqur, nuk lejun që shansët të tira të ikin nga duart e ata në gjumë, e ata dhe të pa, pa kujdetëshmë. Dhe qofë se dhe këndu Dhe qofë se dhe një Dhe një market i madh Lejmran Se me filon date Do të këtë zbritja marrë menëse Do të thotë Një madh që sot e blej me 100 euro Në atë dit Zbritja dhe ku ashtë e limituar Mëndisht me blej për 5 euro Dhe i madh është më rëndësi Të duhet Si e pres njës këtë dit A ka mund si muhabit U shkaj voda se pas na ditë E presit i këshyri ditë për ditë Kohën, ma dje shkujnë për para Presit në rrenë Që kjo shans e lirimit të malrave Mos ju ikë Pa, pa mujt edhe me kap dhe qëka për jepëtën Brez paku dhe qëka me kap Dhe kur Allahu i lira në veprat Dhe letë mund është me marë shumë E presu me datë E me kalendor në dorë E me pregaditi e kështu më ratë Dhe nuk duhet që këtu kura më shku me gaflet më hudi Pra në vije dita e Arafatit Vije dita e dhëlhigjës Vije në ditët e Ramazanit Djetë ditë shkifundit E kështu më ratë natë e kadrit E shumë e shumë ditë tira që kanë vlerët përsaqme E kështu më ratë koha sabahut Koha i kindis Koha i acis Koha të vlashme Që i ka pranë për i ka mërëson Nëso i gjenë shumë isë njerëzë në Në gaflet, në gjumë në konkursh prëndon mirësi të shumta. Në konkursh pëndon për aqete. Prandaj nuk duhet që kohurat kur Allahu zbrat mirësi, ai gjithmonë zë mirësi, por ka disa kura më të posaçme, më të veçanta, që ai zbrat, nuk duhet që, gjumë, nuk që gaflet, të jemi në gjum, nuk duhet që të jemi në gaflat të hutuar, të shkojmë këto mirësi para para vetëve tona ndersonë, nuk arretem të kopim azhën nga ajo që Zoti Gjallëu u shpërndon rrobëve të ti të mirë. Do bi teatro që mund të nxjerrim të ndërlojmë vetë asht. Çëndrimi i sahabëve përballë këtyre tre personave që ishte është bojkoti. Nuk i flishte as kush. Mir po ky ishte një hap që ndërmorën për të mirëtyre. Nuk ishte kjo është shumë rëndësi. Se edhe në momentin kër ndër një musliman me arsyet pranuara, si kurse kemi zikë, jo gjithmonë, jo gjithkush më bëjkotonë, por edhe atërë kër ndër një musliman e shetë të arsysh me bëjkot në e dëkujt, këj bëjkot nuk shkakton uretje, këj bëjkot nuk shkakton inate, këj bëjkot është masje ndërmerë për të përmirësuar filoni, ndërso në brendi, në betë të shurria, në betë respektit, Në bedet për okupimi, a thupat në që një ka punë, që një ka gjendjën. Në dhe këta sahabët është e vërtit. I shkëpët e raporët me ta, nuk, nuk flisit me ta, diltë e tëre kabi kur kur si fëllëke. Shkët e të e kësherin i vesit kër të kejë mësu, si fëllëte. Nga se kështu ishte qëndërimi. Mirë po, a nëmkuptoj kje dhe braktisën të tojë të uje që muë fara nuk mërëzitë një për ta? Ju. U muslima gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e shqetësuar me problemin ton. Mundoi të na bënte mirë në këtë çështje. Kjo mundot apo të bënte mirë ndoshta i ka fulë shpesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta akonë i lan. Interesoi nga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak të afërsisë kështë. Ta sot fatkeçisë sonjërs leçi gojën kur morën që të më bojkot, se nuk kanë faktorë përmirësim. Por fatkeçisë bojkotin pastaj shënd në, në urrëcitë në shkëputje të raporte totale, në gëzim për fatkeci të muslimonit. E ku është këmsim? Me qëfarë të drejtë e kështu aptër? Bojkoti është në disi, masë disiplinore për përmërisim të kefondit në nësë ndodhë. Por nuk është asë njëherë arsvetim për uretje, arsvetim për mugëzu për të cëpravëve e kështu mëratë. Nga se nuk kam musliman në fëtyr të tokët që gëzohet, ko një muslimon i ndodhë fat Ose, për shambull, raporti me te të jetë shkaktarë që me hekë duer komplet për ti. Qka të dënë e të ndodhë ati, në absolutisht nuk e ndërsojmë për te. Kështë s'ka të muslimanë, s'pa kumë libra që i, i kemë, s'pa kumë praktikën e kaluarë. Nërso, të këni, ndodhën këtu gjëra. Paradokse, të shumë ta, njën nga tu edhe kjo. Dhe u mëseleme e afert me pega mërëzëm. Kështë i ka? Po prapë preguzo si për tani. Kur ka marrë Tuba, kur e ofroi Zoti tyne, çka mund të na më bëjë juçi me, me, me përshpejtu ky proces që të kthehen prapë në shtin ton, prapë në mirëson. Shikoi këtë dërt. Çe kishit për një ritetin sigurisht që në fillim apo. Tjetër që mund të ngjeni pikësoj me shumë ta vetë që janë pëdobëjuar është edhe uh muslima tha o dërguari Allahut, ashkoj të të dërgoj dikën me përzgū ka Gjemi malkë, gjzemi madh taka pranou te uban subhanallahu che far djers pranimit te u për ta nisë diçka lajmi më i miri i mundim që ka mundsi me ngut di kush atë të dërgoj di kë. Shikane ka bi badot po um musleme ishte e preoccupuar me çesë ton. Dhe Allahu xhallahu um musleme ya ja, ya ja trëgoj spori lajmin për ta. Andaj Kush prekupohet për diçka, kush mrzitet për diçka, ja jap Allahu çka ka kërkuar. A kamurit Ummu Salema me qen, për shembull ajo që prekupohet për rastën e Karlit, ndërsa me zbrit ajeti kur është i dërguar i të Asumta Aisha, ka mundsië vetë. Po, me, me, si me, me të poha përputhet me brengën. Do të përputhet me golën. Do ka mundsië ti me pos golën të modhni sa e Allahu më threqu përsëri me Abdiku të tratën. Kjo shkon me dërt, kjo shkon me golë sa so, më shumë ki breng një sen, ki ga një sen, ndërën Allah u gjenë lewala me siha req ty, për aqë i ke posë breng nga fëta. Dhe umë më sëlleme duke e posë këtë terash, duke e posë këtë breng, i tha përgambirë të alë i sëmë, a të dërgoj një njëri, një këmë, këmë e dërgune, këmë njërës, që e përësën kabin. Përgambirë të alë i sëmë, i tha ju dhe i dharë syet e veta, pse dialoq të mrekullueshëm me bashortorun Subhanallahu. E mirkuptoi. I tha ju, jo, edhem këy pse jote? Do nuk jestai, po ja rasulullah po pse s'hakogolë, po pse mëçua, do keni të tole. E mirkuptoi. Edhe pejgamberi sallallahu, do i tha, "Çapo limit të më të çu me çunirën atje. Ka kush mirë me kët punë?" E mirkuptoi edhe pejgamberi sallallahu, "Bringne u muslimas, andaj shikoj këtë që sillet të bëhet më serioze, të sillet më vërtet të lartë të edukatos më dy basharëtve, po diskutujmë për problem të jashtëm, po problemi shëqenisë, dhe në qëfar ambientit mirëkuptimit ndodhë. Sërët përshamu ka jetë basharëtore, ndodhën probleme caktuara, subharëla për problemet të vetë asë di mu marrëvesh, ju për tjere altër. Për qështë që kanë bujnë me tanë, familje, kanë probleme, me pas një mirëkuptim, no. me mirëkuptu buri gruan, ka kërkesa, ka nëjë, mirëkuptaja, edhe në qëmës është gabim. Por mirëkuptojnë në natyren e saj, mirëkuptojnë në nështë a situatë në saj e kësëmërodënë. Por dhe ku nërta? Ta, ta mirëkuptojnë gruaj e a burin. Dhe kimi e thënë se qëllësi i suksesit për jetë bashkëtore të mirë është mirëkuptimi i ndërsërmet bashkëtve. Edhe gruaj ja e kuptojnë mirë gjendë në burit angazhimet e ti, i mirëkuptojnë. Nështë aja qefënë i kishë posë dryshe me kunë. Mirë po e mirëkuptojnë situatën e din Matë për prezant punës sa shtëpi tjetë, Matë për i angazhuar tjetë këtu më radh, i ka disa çështje që bën kanë të bëjë me burrin e mirë kupton. Por edhe burri mirë kupton gruan, nëse ka përshëm ngarkesa shtëpi, ka kërkesa caktuara, shikoj në këtë mirëkuptim. Tha peqëmash s'ka problem, shkojmë rroje po, vin shumë njerëz aty këtu, varshojn honku, sflantë, ose realisht jemi në unë kumsa ire lel, ka thonë ju penguin për pjesë të bëtur të natës, s'ka thonë nga do thotë Në që ka të quftë, nështë të dëni mu falë, nështë të je falë, do me përshu, kinesën ma së bautë pun tjera. Andaj brengën e pejgamberit së sëllën për rahatin edhe mirëqin e familjës të tja për. Dhe brengën e ati që familjët i tjetë rahat, tjetë e përshu ushme. Ja për kuptu për kujdesi që kështë e pejgamberit së sëllën për, për familjë. Dhe në bitë tjetër, kjo lejmë ka që madhë. Kjo rrugdallje, zilje që i erbë Shqoqnis Kure shpallë pe i pejga mërë i sasë lao E kure këshumë shpallë na Atërë nuk është e mjetët i informimit Me shpallë në lajme Së kështë atërë Së kështë e mjetët i informimit me me shpallë në internet Së kështë atërë Vend i ku informuashin së hapet ishte Që këj vend Gjamija Ata vinë në gjemi dhe këtu mësërnë, që ka ka ndodhë? E masin gjemi ka ndodhë, përse se kalonë ditë në gjumoh, ka më shumë gjematë, te kata nuk dolanë të gjumoh edhe sabaho. Apo, qaj gjema që, gjumoh, qaj që drek, e që e që e që e që e që e që e në drejkë, e një kindi, qaj gjematë ishë në sabah. Andaj e lemrej, për i gamërshë më blaminë në sabah, se realisht, ka e të muslimatë ishë në sabah në gjemi. Sëtë, kujen, safë A se namazë të i rrë Vën që dhërë këto namazë që duhet pak ma shumë Sakrificët dhe angazim A ka dalime, të mëdhajja mes namazëve të, të ne? Ka? Dijet Edhe me timshjellë sytë dikush Heqë mos me dit me orientun ku Heqë nuk dënë A dit, a nat, a sabat, a këshëm zdenë Ti kanë lindë sytë Të kanë prunë gjamiët, ti kanë qëllë sytë Ike pasovat Në qëfar ku e jemë Heqë e qësadën, sabat e jemë Shkinoj mu muhamen, nëse, dalën prezenca me të madhe e njerëzën sa dhëmë nëse njerëzën nuk e dinë që ka thonë të pjegamërësëm me pa ditë njerëzët qëfar vlerë e ka me falë të sabon në gjemi do të vinë në zhagës në zhagë së mundë në në komë më shu se ka sunë që në në komë zhagë do të vinë të me falë të sabon me ditë vlerë e në amonë të sabon në gjemi për të rështu ju të më thonë kështu i ka i duku pjegam Me di, din i dikun, se di si është gjendje njën si musliman? Me namaz sabata. E din, a i kena punë mirë, a pashkuna mirë, a jenë leksht, a si ju në punë? Me namaz sabata. Namaz i sabat është një matës, tejet precizë, që të japë rëzotatën e gjendje së tënde individuale me Allahën, edhe gjendje në kolektivitetit, edhe gjematit këtë jetë tënde bënen me tabla. Shkikë me namaz sabat, pund, që shkikë i punë, që ashtë të është pjesë e, embetor opsion. Dhe pjesa e fundit e kësaj ë pjesë është shikojë vëndruar pejgamberi son si, se ë ndar lidh të kaq bukur mes mes veprimit edhe pasojës. Edhe tëse në çështë këtë bëjmë ndodh kështu, do thotë nuk bënte veprime të paparamenduar. Nuk bënd të veprime me euforia dhe emocionë. Pra në këtë rast, janë këtë rast me të vëllu e emocionë dhe euforia i ja akurë allo. Qëfar gëzimi, fërri njerët, po i thirë njerët, për adinë që ka mbët, ka dikush flanë, ka dikush kapu ma sabonët, qonë njerët prisht e sistemi, ka azë mbët, anë i bës samë për pak, se pa kohë ka me të ke fundit, vonimi i lamin dhe në sabonë nuk e dëmtonë të kabinë farë. Se realisht, këtë njerë Nuk për e vërëm mi ufol njerëzve, asëgjë, ma së bajtë atë të klasë me zvete. Andaj nuk dëmtoj kam i fara. Për ndaj vënimi i diqka vë që nuk dëmtoj vënimi ti, është pjekurit dhe me gjurit. Jo dikur për bëni pun, kër të kërsetë pasaj i hesapit, atë, e vëllas, më vëllasë më ka shku manja për shturë. E po dëshme më më nëllo, për, për shumë ka problemet saktuara në familje që ndodhen, jetë bashurëtore nervë të përcaktuar, pastaj janë kot. Vëllauojun po, e mua këtu vetë prem, mos zveca kanë dhot. Po ti valla më nda kem atkaron më jikamoj mendosh, hecim kashkumanja. Po tash më nënuno. Po tash më nënuno që rdosha të fjalë dikush mundu prek. A ke mundu prek të bun, hecim kashkumanja. Po tash më nënuno që të bën këto prem, mund të ndoqësi rezultatet. Andaj nuk duhet veçme po punën e tani le të bëj çka duhet. Mostmani më në, në mirë, edhe në mënyrën e veprimet Edhe në të ndikuar veprimet por edhe në rezultatin e veprime çka kur ta bëj këtë nuk e dim gajben nëse sot nuk e dim pse sot mirë po bëjmë përpjekje të caktuara që në bazë të veprime në bazë të situatës së gjendjes të kalkulojmë drejikon si ka mundësi më dot të arrmën rezultatet e këtij jo i këtij veprime i kësaj fjale i këtij ndrimi ju që për shkak u thash më na ka euforia emocione ose çka do të qoft tjetër edhe të ngutemi, të marim veprimet saktuarat, dhe sa të saktuar, pastaj, kër vinë pasurat e rënda, nuk dim ka t'jamajmë, nuk dim që ka t'bëjmë, pëse, vënda se këmë paramenu, së më kashku manja për këtë punë, e kështë të më ratë, përse në tërë është i matur, është i urtë, nuk ngutët, nuk, nuk shpërthënë në emocione, si kurse kemi të sekë edhe në të takime të kaluara, a i e vendosë gjithë mund, arsyre ti, Argumente, fesët i ka gjithë, pun para, gjithë gjithë, etër. para emocioneve, para uforis, i minjarës, ne e nga përfinë emocionet, por nuk duhet në udhëheqë në emocionet, se pa emocione i gurije, që njerë s'ka njerë pa emocione, po mu gëzua me 30 letë përgëzimit, për shama, ose mu më më mërzit, në shë normal, mirë, po jo këta letë me të udhëheqë ty, jo me të udhëheqë uforia, jo, jo, arsua dhe besimi i kanë këto nënë, Kontrol A në e shikar pegameshën Ti mund shmi thirë Po në që se i thirë Nushtë me dinë që tani Qo e të ketë më një në kom Kështë që të sonë gratë Va kja fmitë sënë flajnë Ta shoku a që i fmitë flajnë A në dhe du të ketë të më pasë parasysh Kur të merë një vendimë Dhe pegameshën Dhe të dashtë më në një vendimë e këtë Se Joje e rezultatit Dhe paramendimi i ti Ndihimën shumë në marë një vendimim apëton më smerë kur vendim për iqka, pak shurë me kalkru, ku mund me të qukjopëtën. Ja, ka të qënë kjo e sopë. E pasaj në qufë se rezultatit janë të përbalushme, janë me rëndësi, janë të dobishme, ndërmere vendimin në raport me rezultatin, jo në raport me situatën. Do të jo me morë vendim në raport me gjendin që të ka përfri, po në raport me epilogën përfundim të të këti vendimin. Ka se mesimtar nuk lehen që të ta përfri në momenti, Nuk len që të mërë qasti E pastaj e thot një fjallë Ku që a thashtë në të njëaja Nuk len më për frinë dhe qasti Në moment të zhytet në situatën që ka kapluar Por tenton të del për i kësaj Kërbi e fjallë e për Marin e vendimit e të sektuarë Që ati i duhen Pas kësaj Do të, të shrujmë Reagdimit e shoqëris Për këtë lajmë të mirë Dhe si shoqënia e priti këtë Mjësh dhe që ua kumtej pegamberi zazen namazën e sabaut dhe si fillet tashme jetan me dinet të mërë një kahje tjetër pas kësoj myrët të moda që, që ndodhe nërani është dhe këtujmë pjesë të fundit të këti tërgimit të kabit radiallautala anhu Kjo është e që pata po dëshirë të ndojë së të zbashkum juve e do të vazhdojmë në shodat të takimit të arshme lidhe ma që kam betur me tërgimin e mrekullu e shumë plët dobi Për neve dhe mësime nga gjari haqabit Radiallahu ta'ala anhu Dera të zotil uaj As-salamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Teslimin kathira